Gazetari arteteko solasaldiaagoizuntan, gurikina garako maite ubiria ndaiatiken naia kostitituti kansetatik igun non Egunon? Eta hemen ustaritzetik, nere ondoan Franz Troako haian debute, egunontzori. Bai, egunon? Ala beraz, hirugai, eh? euskoa ez baliatzeko galdin diora frantziako gobernuak baihanoako erikoetxeari, gero urre mehategiren proiekturik ez dela izanen uh, Ipar Euskal Herrian eta bere ala gira uh, frantzian eskuntza nazionaleko ministroak jonen astian reforma baten berri eman du. 2008 batean plantan ezariko dutela baso berria. Espikatu gotu pixka bat zer diren allaketan agusiak eta gero komentatuko ditugu autu horiek. Lehenik ele, eta e, ese, sailoroko rak gelituko dira. Biga erenian sortzi ikasgai azosatu enbor aman komun bat izanen da, eta gero sortzi gai berezi autatu beharko dituzte ikasleek, enbor haman komun azgain, horietatik hiru eh, lehenarentzat eta hautatu eh, hiruetatik biekin segitu beharko dute terminalean. Hori bat gero, idatzizko azterketak hamarretatik lauerat jautsiko direla, Gero nota finkoaren euneko behogoia izanen dela azterketa jarrikiaren bidez ardie txia. Gehineratekoa, beraz, eh, be azterketa oren eh, mementoko eh, ah, ariketaren ondotik. Eta gero irriak sohtarazten dituen ahozko bat, heldutasunezkoa tasunezkoa. Eta ogoio horren erdiko eh, xaiua izanen da. Baina ez sail teknologikoan, euro-koreana baizik. Eta horren eldotik terminaleko klasiak izenez aldatu behar luke. Eldu tasun, klasia izaiteko. Ala beraz pixka bat zuin diren aketak Bilburu lituzke Frantziako gobernuak. basotik landa goiera askuntzako lehen urtean den ikasle galtze hori bereziki unibertsitatean gelditu eta gero oraiko basoaren kostuak Zer ze diozue jotaz du lenik zuri hitza maite ubirea? Bueno, aspalditik eh, nik utzi du nuena ikasketa hoiek egiteari ordu. <laughs> Ez dadaki ideia oso arrgla pixka bat eh, frog gaurren inguruan bai, Sentipen adakat e, dala froga zarkiturik geratu den e, eskema bat edo, edo froga bat eta ba, gobernu bat beste e, atzetik egon direzaiak erak e, ba, nolabait eguneratzeko e, froga hori edo beste modu batean egiteko Ba, eskuntza horoko horren bukaera eta uniberseadeko jauzia hori e, egiteko ez. Ordu, inpresioa dakate simplifikazio batera joaten dan, batez ere e, azterketa kopuruak begiratuta, eta sailean e, ematen den ere bai kon, kon, kontrazio e, horrekin, eta e, beste aldetik e, ba, dagoeneko naiko inderradakan, e, ba, evaluazio iraunkor hori ez, hau da ez e, jokatzia dena azterketa batian, baizik eta, bak, urtsuan zerregindako arekin e, nota osatziak, hildortatikan ere bai egiten da ekarpen, ekarpen bat, ez? Baina, bo, eskuntzari dagokion edozein e, erreforma bezala, lehenago behiratu behar da, e, eta nola jartzen dan planta, ze konsensu maia dakan, bai eta familia anitze horren horren baitan eta gero ikustezen olako bilakarea izanen izanen duen ez? Bi mende dituela eh, a, a, a, instituzio kasik horrek Frantzian egganitakeian te eta zuk ere zaintzen duzu aldaketa hundi baten beharra basela. kuste dute aldaketaren beharra noski badela, eh, sea oinxe, eh, sea maiteke erran duenaren ildotikan, ba, nire ere, sea, e, iduzten sait kontua dela, e, nire bizitzari dagokionaz, baina eh, egan nainuke oraindik ere pentsa eh, amets gaiztoak egiten dituztala ekain partean basoa hobiltzen zaidala eta ez ditut gai guztiakongi ikasi edo edo menperazio. edo menperatze Eta, eta orduan, pentsa, e, zer izan dezaken batzutan, e, gazteentzako, eta e, zain ere, e, baso hori, hori erranduzun e, bezalaxe aspaldiko kontua du horrek, e, mila sortzionta e, sortzian e, a, e, asmatu edo beintzat indarrian imantz e, izan zen, e, beraz, e, imperioaren garaian, Napoleonek nahi izan zuen hori. E, eta, e, eta, bueno, bat, Gertatu zitzaigun bezalaxe ausi zen basoa azterketa ba, e, bigarren eh esko, e, eskolearien bigarren e, mailaren bukaerako ba, diploma eta horrekin ateratzen zanean eh garaian ba ia e, mundu sartzen alzinien ja zerbait zen errekonozimentu bat eta maiteke granduen bezalaxe zarkitua hitza eh sea erabilibaitu egia da e, gauzak aldatu egin direla eta gaur egun dala e, ubide bat zera, E, pasai bat ze hau e, diplomari gabe ezin duzu universitatera joan, edo da e, izan dira esperientza batzu, eta eskerrak basoa ez duten guztiek hain ba, jo dezakete noski horrek ez du muga bat izan behar, baizik eta zubi bat e, egan dezake, eta horretan da, da gakoa, ala da bai, egia duzu, bat. Da, bai, bai, bai, bai hori da, bainan, nik dudan e, pena edo du da eta E, azterketa horrek markatzen dura bukaera bat, sikro e, baten e, e, finitzea, eta bainan, nik uste dut arazoa demagun edo gakoa izango zela e, gazteaiek preparatzea unibertsitaterako mundurako, e, unibertsitateko mundurako eta baita baitare goimailako e, ikasketarako ez dut duzte biziki prest ga, garenik eta direnik nire garaian ez, lehen urte honetan, badakizu unibertsitateen pizkal, dadut galduta zabiltza, e, badakizu egin behar den, baina batzutan ez e, eta, ka, alaketak ez du oktanagun duko? E, nik irakurri dudanaren arabera, ez zorren beste. dugu, eh, segituko dugu gai horrek ilan, baina lehenik sortziak direnez, berrien tituluak zurekin intzahieta. <totipen> Ostekun ontan erranen du Jon Parot balintzapeko askatasunean ateratzen halko den edo ez. Abenduaren hogeita batean aztertu zuten deia hauzitegian, Jon Parot presoak egin bosgarren balintzapeko askatasun eskaera, erabakiaren egunontan ontan, iraunkor bat antolatzen du bagoaz kolektiboak atxaldeko oren batetik bostetara baijonako lezebskaian. Nazioarteko giza eskubideen egoeraren berri emandu Amnia Internazionaleek urteroko txo ostenean, az, krisilarriaak eta buruzagien erabakie ezin txarragoak azpimarratu ditu hauen artean Estatu Batuak Birmania, Txina edo Errusia. Frantzia mailan ere eskubide urrraetak salatzen ditu Amnistia Internazionaleek errefusiatuek jasaiten duten tratamendua besteak beste. Eta testu lanjeros bat, hau da, sima delkarteak diona, frantxes gobernuak aztazken untan ministroen kontseiluan aurkeztu duen imigrazioari loturiko lege proiektu berriaz. Sejaj Kolombek frantxes gobernuaren posizio argitu du neurri administratiboak agertzen dira, baina integraziorako proposamena gutxi erretentzio egunen luzak eta edote imigrazio autatu baten politika salatzen dute elkarte gehienek eta lekuko diputatuen implikazioa ere galde giten dute. Oste gunontan, Erfran Zegaskin konpainiako langilea initz greban izanen dira, paristika biatzen diren bidaia luzeetako hegazkinen erdiak kenduak lirateke, arteko bidaietan egaldien iru laurdenak aldiz segurtatuak izanen omen dira. Kasuberaz Zegaskin hartu behar baldin baduzue, biarritzeko aireportuko egaldiak ere unkiak izanen baitira. Euskal Herriko Kooperatiben historia atzo eta gaur gaiaz Mintzaldia emanen du ostegun aratsuntan zazpitan doni banelo izuneko gelan, Sabier Ritzaina zientzia politikoetan ikerlariak, Mahka Morena akitaniako skopen batzordeko zuzendariarekin batera, Itzaldia frantxesez izanenda eta sartzea urririk. Eta bestalde, Otsail osteguneko azken mintzaldiare izanenda arratsontan, Eusklavo halaiak gure dramaren komikia izanenda istpide eta komiki egilea bera gomitatuko dute. Hasizko urmeneta Gauel Gaualdia arratseko zortziak eta arditan hasiko da Donapaleuko auzitegihoian den herri elkargoko bilkura gelana. Bukatzeko futbolaz hitz bat, Europako oligako final amaseirenen itzuleko partidak jokatuko dira arratxontan, behatzietan, Austriako Salzburgoariko hariko da donosiako herrealaren kontra alde batetik eta Bilboko atletik Moskuko spartak taldearen kontra. Goizontan gurekin garako maite ubiria eta Franz Troako aian de buten, bestegaiak eipatu entzin bukatuko dugu uh, frantiako basoaren e reformarekin eipatzen uh, ginao zuen, eh, labur bilseko ele, e, -exe eta e exe xailoroko gelituko direla heldutasunezko tachunezko bat izan dela horrek irriak eragiten dituela izenak, lau idatzizko azterketa azken proban, ez amar beraz jautxiko dela kopuroa nota finkoaren euneko berrogoia izanen dela azterketa jarrikea, eta ter miraleko klasiak izinez, alatu behar lukeela. Haipatzen ginoen, eh, beraz, uh, zela sistema kambiameen baten behar bai, uh, maite ubi dia, baina ezut eda uh, aipatzen ginoen, eh, gero goi erakaskuntzan universitateko lehen urtean galze bat badela, ah, askia undia ala ez puruz, ezut eda ala ere egisku behiarekin gauzatzen malimada sistema elitista bilakatzia alerantziz. Nik osiot hori edala salantzan, Dila, gaur egun egia da, besta istika begiratzen baltima dugu, iaia ikasle guzik e, gainditzen dutela froga hori, basoaren, frogan naizta, ez? E, hemen aipatzen dugun bezala, ba, ba nola baita momentu latz bat izate ikasle askorendako, bat ez ari hauzkorrekin eta barrez eta horrek bueno pues, e, alde batetikan abantaila batzuk emate ditu nolabait ematen dualako mezu bat ba demokratizazioaren inguruan, ez? Hau da, e, aukera zabaldu direla, ez? Eh ba ikasketak, e, egiteko, baina eraberean ere bai gero badago zukaipatzen aipatzen bezala, dagoen arazoa unibertsitatea helduta e, emaitzak ez direlako sobera onak asko, askotan e, lehenengo kurtso horretan, ez? eh ikusteke dago es ez, ez dakite erreformak e, banolabait e, hori zuzenduko duen baina eraberean, berean ba e, klasismoan edo erori, erori gabe alare sentsazioa dakat Klasismo hori aski presente, presente dagola orain dikere, hau da, e, naiz da demokratizatu den e, unibertsiadea joteko aukera hori ez, e, nik ez, na, ez nuk esango ba, denek aukera berdinak dituztela, la, e, pentsatzen ere bai, ba, azkeneko krisi ekonomikoak ere bai, ba, ba, gauzak zailduin ditula familia askotan, eta pentsatzen dete askorendako ez dagola oso aukera e, argia horren inguruan, eta horri geitu barko genioke, Euskal Herriaren kasuan ez begula unibertsitate propio bat E, orotarikoa Ipar Euskal Herrian, hortasari nahez momentu honetan, eta horrek mugatzen ditula baitare aukerak, familia eta ikasle askoren dako. Orduan, nik uste, gauza, anitz gehiago inbardirela benetan, e, ba nola baita, aukeren berdintasun hori e, izateko gure gizarte honetan. Hai, handebutea? Bai, e, zera, esango nuke ere, bai, e, zera, erraiten dela, erreforma honetan, ikasle kaut, ...hautuak izanen dituztela eta aldeortatikan e, erakargarria zait... ...proposamena pentsatzen baitut, ikasleek ba, e, hautatzen alba dituzte... ...eman dezagun ba, matematikak, baina baita ere filosofia denbora berean... ...eta hola, e, zera, autu interesgarria izan daitekeela ere bai. E, baina gero, e, kritika bat egina izan zaiolarik e, reforma horri izan da... E, Bakisu lehen aipatu baitituzu, lehen LS e, e bagen dituen S eta e, ez da berriz egingo e, gauzak izendatu gabe eman dezagun ikasleak Gela batean e, eman ordukotz, e, Azkenian, ikaslek autuen eginen dituzten autuen arabera klaseak osatuko dira edo unibertsitatearen bezala ba joan dira batzutan ba, demagun filosofi klasean izango dira batzu eta gero sakabanatuko e, dira ba. e, matematika edo kimika egin ordukotz edo edo frantsesa edo iskuntsak orduan Horre ere, kasu ze, zeren eta azkenian berri zere formatzen balilin badira LSE esailaiek, ba orduan hortan gelituko da erformaren helburu nagusi bat. Eta gero, diot, zer gauza batzu ez dira aldatzen? Hots, demagun, medikuntzarako zarako egin behar zen atxolutoki? Ba, gaur egungo reforma horrikin igual ez, baina azkenian zer eskatuko dute, berriz ere matematikak eta e, eta kimika eta ez dakit zer. azkenian e, benetan mediku hon baten izaiteko behar da, E, zienenttifiko super zienenttifiko bat izan ala baita ere e, humanmain idaziosia eta eta nahikunde batekin gure inguruan ere ezagutzen ditugu gazte batzu zein zeinzuek horiegin nahi zuten eta matematika hain e, e, goi mailan emanda eta kasik hau gakoa izan da edo gilza izan da ba, ezin izan dutela azkenian medikuntza ikasketak egin eta Aten, eta erre forma, laguntzen du Laguntzen alhalko du baino diot, no, nola bai, ek, bideratzen den Hauxe baina hori da gero nola bidda den eta maitekerra itzen zuen bezarase zergaitik ez ausartago izan haiseda izatea eh noski baina ez txesigenen dut I, irakurri baitut e, yesker, eh soil esker eh bat tertulia edo mainguru horren preparatzeko ba eskola pribatu batean bourgbres delako erriartan eh, Saint eskola pribatua batean ba lau urtez preparatzen dute jadanik ikasleak basorako eh, eh sea ots eh eta lehen eh, klasean egiten denean franzez, en première direnean ba E, nahi duten ikasleak bidaltzen dituzte atzerira urte bat pasa dezaten Inglaterran, Espainian eta hola eta h gaiten dute heldutasuna aipatzen baita heldutasun bai. hori heldutasunez e, betea itzulzen direla. Noski hau diru su, e, suposatzen du baina denentzat aukera eskainiko bagenu, nik uste dut ere hortan ba gaeraile aterako zela sistema. E, Zinez, e, nik uste dut edukazioak e, lehentasuna prioritatea zen berkoluke. Badu kostua, baina nasumitu behar da. No, Ikustiko dugu gai horre jena ipatzeko paradaukanen dugu berantago. Uh, beste gai bati lotzeko, ta beti franziako gobergenuaren ipatzeko, uh, gobergenuak ez du nahi kolektibitate publikoek euskoa moneta balia dezaten, hori adierazidio uh, baijonako eriko etxeari, ta jarone etxe garai hau erabaki horrek maite ubudia zer hondorio Bueno, nikuzte dut erabakiak erakusten duna da ba nolabait tokiko monetak bere itzala baduela. Hau da, nikuzte ta itortza badala neurri handi batean, ba, egindako bideari buruz Hau da, e, tokiko moneta geratzen denean eremu e, laburrago batean edo murritzago batean han, ematen du ez dagola aparteko arazorik, baina bilakatzen denean benetako tresna ba, ordainketak e, egiteko. E, ba, ordun ematen du arazoa daudela, ez? Ja erakunde publikoa sartzen direlan horren, horren baitan. Halere, bueno, nik uste dute hauzia ez dela itxia, e, uste dute egin direnean, et, bai, bai, onako eudalakine e, egin zenean ekomenioa edo protokoloak gauza ondo aztertuak izan direlak eta pentsatzen dut, e, oraindik ere segituko dala hortatikak, ba, nola baita e, tokiko monetaren e, esparrua zabaltzen ez? Nik uste dute arrakasta bate, esempluaz edo ereduaz ari garela, bai monetan bertan bai numerikoan arrakastan bai handia erakutsi dula, frogatu dula baitare ekonomia bertok, kokatzeko duen e, balioa eta harremanak baitare ba, ba eremu tokiko eremu hortan e, garatzeko, eta bueno, uste dut, Baionako honako errikotxeak erakutsi zula erabaki zuenean ez erabiltzea tokiko moneta soileiik edo ez onartzea bakarikan ba, nahi zuena ordainketak egiteko agoda elkarten bitartez eta bar baizik eta bere ordainketa propioak egiteko Eta ba hori dala, dala bidea, ez? Begiratuen barko diesen aukera dauden, ba zirrite egitekoa ba, jarri diren ostopo berri hoiei, baina etorkizuna hoiek bezalako proiektutatik badator neurri handi batean, ez gizarteak berriz ere botere bate hartuta E, ba gizarteak, ba bere harremanak e, zendotuz, bere eremu propioan eta urbileko eremuan, eta hori hori da etorkizuna eta pentsatzen, eta gian horrek sortzen ditula kezka batzuk goi, goi botere eremu horietan, baina bidea aski markatua da. Eta lekuko monetek, euskoak eh, bezala, azkarra da, ala ere lekuko moneta bezala, eta instituzioen beharra badute garatzeko orain, nonbait itzuliak egin baitute elkartekin eta oro. Eh, lekuko monetaren kasua, jande buten, Frantziak lekuko le izkuntzekin duen jarreralekin, lotzen aldea? Ba, bai eta zemen bai. E, Baanman e, dezagun Normandian ez eta, eta Normandian, pentsaasazie normandiak e, dituen bost departementutan e, zea, badute halako asmo bat eta gainea dator herrialdetikan e, ze e, moga e, den beraz zentrista eta Normandiako beraz e, presidentak e, zazpiginaak egiten ditu halako moneta baten izaiteko Normandian. ez dute oraindik ere monetaren izena hautatu e, hau... Ba, izanen da kontsulta bat, baina e, eta hau simbolikoa da, baina importantean noski, simbolo guziok bezala, importantzia du horrek ere bai, baino, e, nahi dute hori indartu, hain zuzen ere e, bertako e, garapen ekonomikoaren e, tresnatzat jotzen baitute orduan, ez zainbetik hizkuntza edo ezkuntza eta kultura batekin baina Hala ere bai eta garapenerako orduan ikusten da e, e, e, e, e, eluke talka egin beharko afera honek. Tokiko e, gauzetzko eta e, hain zuzen ere garapenerako tresna bat izan da, ba, bertako tokiko monetek badute bariienttzea eta gero noski eurotan e, ordainttze da e, ez doa, bat ere, horren kontra, baina emaiteke joenez, egia da e, irakurri nuen Delfin-Jean Estefan beraz, e, zeinek e, Max Brisoni senatuan erantzun imantzion Max Brisonek galdera bat egin baitzion e, gobernuari e, e, zera, mo, eusko buruz eta bertako monete irriburuz, ba berek egiten du baina horrek zalantzan ematen du e, zera, e, egalitatea e, berdintasuna ordeinketa egin hor dukotz maila nazionalean baina neokestu maila nazionalea haipatzen, Eurofrancia Europa hau da, bertakoa, orduan, eluketalka egin berko, eta nik uste dut jorrenetxikarai abokatua izan da berak badaki ere bai, ba lege batek, e, e, amo, e, legeak onartu dituela, ezagutu dituela, e rekonuzitu dituela bertako monetak, eta aipatzen den dekretua hain ziña bat da legeak gaina du egte de, de, eh, ministerial delako horrek ez du pisurik elegeerekiko orduen jok bada ezdaki egite igual i dira baina elukete muiburik. Laburzki maite hobiria zure iritsi azken gaiari lotu eginzina galdera honi bez lotenaldea jagera Frantsuko hizkuntzekin duena jaagerari tokiko monetarena. Edo sin kasuan, bai ikusten da frantzik beti mamuak ikusten ditula eta bueno, bereziki lurralde txiki ontatekan etortzen diren ekimenak eta lurralde hau azkar, azki bizia da sorionez ba, ba, nola baiteko mezfidantza sortzen dute baina ni adoz nago hemen eman diren urratsu guziak eman dire ba, moneta eta finantza kodea errespetatua eta bertan agertzen da e, aukera hori ordainketak eiteko, beti ere borondadezko eta eskatutako ordainketak direlako hau da, haute batek eskatzen baldin ado euskal monetan euskotan ordaindu izaitea e, alda ordainketa hori hori egin eta uste dute legea eta kodea oso ondo ezagutzen dutela e, euskal monetaren belkartekoek eta baita herriko etxeak eta eta segituko utela bide hortatik, baina bai zik aipatzezun bezala segurasksi zubiak eta lotura erresak egiten dire e, lurraldi Nortasun handiko lurralde batek martxan jartzen dituen iaia ia, asmo guztien aurrean, laborantza eremuan, moneta ekonomiaren eremuan, hizkuntzaren eremuan edo ingurugia giroa e, babesteko eremuan, pos, ematen du dana lotzen dela ba, nortasun horren e, adirazpen batekin eta neurri batean hola bada ere, e, uste dut hemen lege aldetik ere ez dago inolako aukerarikan esku hartze bat izateko herriko etxe batek hartu Euskaliratiak.eus, Euskaliratien web gunea. Zortxeak eta amasei, azken gaia, eh? maite ubiriata aian debuten, kanbo izaneko ure mehategiaren proiektua luh duela frantziako gobernuak. Horritu berda, Macron ekonomia ministro zenian, zela laniera sortu, nunbait, nora irakuri erabaki hori aian debuten. Banik uste dut, e, proiektu erraldoi guzti haiek bezala, ba, a, azkenian erabakia hartua izan denean, azken hori buruzko erabakia, ek, e, erabaki horrek barkatu eta erakusten du azkenian erabakia, Etzuela balio handiegirik ez lan aldetik, egiten baita lan 10 bat lan postu sortuko zirela, e, kalte ikaragarriak izaten al zirela, e, arrisku gehiegi bazirela e, aipatu izan den bezalaxe ba e, itsasuko gerezi eremuan sea e, e, oso iratiz hormakaren parte handi batean ere bai gehi e, piperra noski ezpeletako aintzi gabe eta kamboko urak e, termalismoa unkitzen al bon, gehi e, desmasia Zen, eta e, alakomeategiak izan direntukitan ba, gero e, laborantzak ez duiraun e, desertu edo baxamortuak bilakatzen dira. Orduan, bat ziren agiskuak e, eta, e, bueno, ba, nik uste dut jende biziki konten izan dela, autetxeak, e, kolektiboak, elkarteak eta ekologistak eta jendea bera. E, Baina azkenean benetan erabaki bat hartua izan da, ala utzi, Daministrazioak e, utzi ehindu, eh, zera Ustelzen afera, esen azkenean erabaki irabakirik da hartu, nik galdetu diet ere bai, e, zea, ekonomia ministeritzako e, komunikazio zerbitzukoei eta oraindik anen e, ez dut erantsunik goi heraste bate, eskerraken mila baskek aterat zuela e, historia. Eta Maite Ubiria zerganai du berbada lutziko haienek reiten duenari mobilizazio hori gabe eginentzen? Bo, edo sin kasua mobilizazio azkar horrek lagundu dula gildiarazteko proiektua. Nikuztet hori aski argia dagola. Naizta dosegon eh haientek esaten duenarekin berzik berak nikuztet hori e, komunikatzeko orduan izan ditula arazo batzuk eta ustuet gaur bertan eh e, ohaingoalean e, Media Basque berei horren inguraren gura zeo sai patzen du nelegite bat tarteko. E, Oraindik ere ba hor bueltaka dago nun bait e, proiektu hori, baina bai nikuztet mobilizazioa oso importante Dala, horiek bezalako proiekturen aurrean eta horrekin bateran, ba, gobernu berri horrek, eh, nik uste eta ipatu dugula beste batzutan, bo, eta atxeterekin, eh, notxedam delan, eta beste eh, azpigitura batzukin, ba, ematen du ba, nolabait zama bat kentzen ari dela gainetik, edo hainbat ah, proiektu argi, edo guztiz argi ez daudenean, ba, usten ditula eh, bertan eh, bera ez, eta kasuntan alan ematen du, utzi du agortzen epea eh, nolabaiten ba, emenen inguruan erabakia hartzeko ez, eta, bo, nik Iestatzen baldin bada, ez badago inolako buelta, atzera bueltarik, nik uste berri ona dala lurralde honendako. Hortan utziko dugu sorra saldia, eh? gai interesantak, usai bezala, eta frantziako gobernua hainit zaipatu dugu, eh? hiru kasu horietan, eskertuko zaitu uste behendaiatik zinen goizuntan maite ubiria, gara kokazetaria zirela horretara zizagun, eta frantzokatik hemen zinen, hain handi, butean, mire esker? Mire esker, zua, eh. mire esker zua, eh. pasa.